Och så säger vi välkommen till retro-resan. Säsong nummer två. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Och med mig har jag som alltid... Anders Brunle. Hypa inte upp det allt för mycket nu. För det, det, det, det är många ju, som gör det redan ändå. Jag har ju hypat varje sagostunds spel <laughs> för dig lite för mycket varje gång. Men det har ju gått ganska bra hittills. Det har gått jäkligt bra hittills. Nej, äh, men efter Chroma Trigger, det. Är där är nog med hjälp det blir blivit för mycket rosa här ett tag jag Kanske vill ha något mer lite brunt, lite, lite grått, lite grusigare mm. Som jag ser västerländska rollspelen som Som du hör, Samson, så skulle jag kunna prata kronotryg i all evighet egentligen nu när jag, när jag är klar med det. Men nu är det ju liksom lite intressant vad som kommer att hända i det här segmentet härnäst. Och jag, jag tycker ju om att sätta igång med saker på en gång. Det var liksom samma dag som jag klarade Fallout 136 och började spela Fallout 137. Så det är väl dags för nästa del i Svagostunden också. Mm. Sluta hålla oss på halsen, vad nu? Då. Precis. Jag har ju länge nu Gud jag håller på det här men det är, det är lite kul um, Jag har länge nu velat fram och tillbaka mellan västerländskt och uh, österländskt, så är man så Ja, det kan man väl göra, det är väl mest Japan men ja. ja Japan-utvecklat rollspel, då, för det känns ju bekvämt och det känns ju hemma nu lite grann de japanska rollspelna och, uh, Ja det finns ju dock en, en hand klick som har menat på att eh, västerländska spel också har någonting att komma med. Eh, vi nämnde tidigare Andreas Jungström bland annat. Eh, som var på mig redan innan jag körde igång med Corona Trigger. Och, och eh, tyckte att jag skulle spela ett spel. Jag tänkte faktiskt ta ett västerländskt spel. Eh, jag har varit jättemot det en gång i tiden. Inte alls så länge sen Men det är faktiskt under de senaste dagarna bara som jag har insett att jag kanske behöver... Eller jag, jag kanske behöver, jag vet att jag behöver pressa mig själv och gå ut lite på halis. För att det är där som är hela tanken med sagostunden egentligen. I och med att jag är ett så oerfaren rollspelare så behöver jag gå ut i territorium där jag inte tidigare har vandrat. Därav blir nästa spel i sagostunden ett västerländskt rollspel. Det släpptes första gången 1999 i december, den 12 december får exakt. Det är utvecklat av Black Isle Studios och utgivet av Interplay. Kan jag säga något annat utan att säga vad det är? Jag tror att det har framkommit redan, men säg det nu rakt ut. Uh, Planescape Torment heter det. Jag tror jag uttalar det rätt där. ja Många säger Planet, men det ska det ju inte vara. Det är Planescape. Uh, Planescape, exakt. Jag tänker inte gå in på vidare hur mycket vad det här spelet handlar om, men man kan säga att det, det är ett PC-baserat rollspel från 1999 eh, som är utvecklat av en, en amerikansk studio. Och det har väl en hel del praise sagt om sig. Det ska vara bland de bästa rollspelen som har gjorts. Eh, vissa säger till och med att det är det, det bästa någonsin. Så det ska bli väldigt, väldigt intressant. Jag kommer att spela det här på PC. Eh, det finns att köpa på en rad olika sätt. Och det, det, det är egentligen enklaste sättet och det sättet jag kommer att använda mig av då, det är att gå via goodoldgames.gog.com eh, och, och köpa och ladda ner det för ja, vad var det samtidigt? 99 någonstans? 9 dollar 99 cent. Ja, precis. Så någonstans kring 100 lappen kommer de att uppskatta till. Det, det som är bra med Good Old Games är att de har ju alltid en garanti att de ser till att spelet funkar även på moderna maskiner. Precis, för 99 är ändå ja, 12 år sedan nu. Borde de ha, va? Ja, det du, du, Har du Windows 7 så kan du ha problem Men det här har de ju löst det Det finns ska jag också nämna på Amazon Men där är det dubbelt så dyrt Oj, ja det ser man Så ni som vill hänga med i nästa Sagostund Det är dit ni bör ge er Nu Nu är det PlayScript-tornet det är västerländska Och jag är nervös. Ska ni veta hur det här ska gå Men eh, vi får helt enkelt se och som jag har hintat lite om under hela avsnittet egentligen så blir det inte det här en riktigt regelrätt sagostund Främst grundat i att jag har spelat så hemskt lite som jag faktiskt har på grund av min framför allt Men också eh, mycket jobb, tidsbrist och lite svårt att komma in i Planescape Torment också. Du hade inte spelat det här alls, Samson. Inte en sekund av det. Inte en sekund. Har du spelat något annat västerländskt rollspel? Ja, flera stycken. Okej, är de också lika storydrivna? Eh, det är lite olika faktiskt. Just Planescape Torment har jag läst på med ju extremt storydrivet. Det är ju ja. väldigt lite fighting och väldigt mycket dialog, jag förstått. Väldigt, väldigt mycket dialog. Alltså jag är ju i flertalet tillfällen tänkt liksom Wall-of-text-spel. <laughs> det, det, det är extremt mycket text och det, det är på gott och ont. Alltså. Det, det är som, som ni hör så är det lite svårt att sätta sig in i, i början för min del i alla fall. Men för att prata lite om spelet i sig i alla fall. Det är. Ju, ja, primärt så är det storydrivet. Combat eller vad säger man. stridsystemet får ju hamna lite i skymundan. Och det lilla jag upplevt av stridssystemet hittills. Det är ju så basic som det bara kan bli egentligen. Eh, troligtvis så kommer det vara grunden för en rätt så intressant och bra sagostund. Men eh, hittills... Alltså, det är en svår transaktion från... Eh, japanskt till västerländskt. För min egen del. Uh, så ja, jag är lite lite så här uh, längtig tillbaka till gröna ängar och uh, bananklaser hår. <laughs> ja, det är ju en helt annan setting i Plainscape, vad jag förstått. Mm. Du spelar du alltså som The Nameless One, som vad jag har förstått i alla fall är han har levt, han är typ odödlig, han, han har levt flera olika liv men han, han minns ingenting av det här och, Hela introt så ser man också flashbacks Vad jag har förstått från Olika liv Han har levt Skulle jag tolka det som mm. Jo men det är uh, så jag också förstått att det ska vara Ja och det vaknar upp i Eller spelet inleds Vad man ska säga I eh, Någon typ av Det kallas någonting Montuary Jag vet inte hur, hur man översätter det Alltså en krypta typ Ja det, lig det ligger på Stor jävla stenklump egentligen fullt, fullt med zombies runt omkring Det som du kan prata förvånansvärt mycket med Egentligen Och där börjar det liksom nysta upp Vad den här nameless one har för Typ av Historia egentligen Och vart han kommer ifrån Och vad, vad hans mål är Och det, det blir ju På många sätt där för att den här personen pratar ju, men han pratar ju hemskt lite av det man hör. Man ser ju text som han säger och så. Men det, det mesta av dialogen är ju också bara textbaserad. Vilket är lite synd. För ganska snart så möter den här skalliga personen. Hur vad heter han nu? Då. Det, det, det flytande döskalle i alla fall. Morte. Morte, exakt. Och han har ju en rätt så skön, måste jag säga. Det lilla jag hört. rätt så skön röstskådis bakom sig. Uh, och väldigt så här. Uh, vad ska man säga? Men gud, jag tappar ordet helt, men han har en väldigt skön karaktär i alla fall. Han är väldigt så här... helt slut på ord. <laughs> ja, en lite syrlig att Ja, men oh, tack. Syrlig är perfekt. Det är mitt i prick. är väldigt ja, syrlig väl att använda. Inget annat ord vill jag ramla ner <laughs> Rob Paulsen heter förr röstskådespelaren. Okay, okay. Och i det här rummet du vaknar upp i alla fall så ska du ju snart orientera. Den här eh, Morte han, han försöker hjälpa till så gott det går och kallar dig dumskalle både en och fem gånger. Eh, och eh, som sagt, du får också prata med några av de här zombiesarna som går omkring här. Och eh, jag vet inte om de chefer över stället om de bara vandrar omkring planlöst. Men det verkar ju som att de har någon typ av eh, syfte och uppgift på den här platsen egentligen. För att bryta in lite här och, och ta en annan vinkel. Det här känns ju mycket som första sagastunder om den minns den som sån. Den absolut första? Abso, abso, absolut första. När, när jag liksom förklarar att jag har inte gjort så mycket. Jag har gått igenom en grotta och slagits mot en draka och så och sen har det inte hänt så mycket mer. Får en 5-4 har jag pratat om. Så det är väl lite så. Det tar tid att vänja sig vid ett nytt, ett nytt spel och ett nytt sätt att spela och framförallt ett nytt sätt att återberätta där man Precis att spela så det, ja. I alla fall då, så Du kommer ut ur det här rummet Det är inte vidare svårt att få med någon skalpell Och lite bandage från någon typ av arbetsbänk Och så kommer du in i ett annat rum Där du träffar En Jag vet inte vad det är, det är lite svårt att se också Men Dal heter han i alla fall Och han sitter på en jävligt stor bok framför allt men jag förstått är någon typ av register av alla döda som, som finns på den här platsen. Och en jäkla massa information också. Och han berättar bland annat att du har levt flera olika liv. och ja, Man måste tydligen gå igenom vissa olika faser och vissa olika saker att göra. För att till slut kunna uppnå någonting som egentligen kan jämföras med nirvana. Då, om man vill dra den referensen. Det vill liksom bli fri eh, tortyren av livet egentligen. Jag antar att det är det som är liksom själva målet med spelet egentligen. Att det ska någonstans bli fri tyngden av att leva. Kan man tungt. säga så? Ja, det, det, det är väldigt tungt. Det, det är, både i presentation och själva settingen så att säga. Det är väldigt grått och väldigt, det syns ju framförallt att det är väldigt västerländskt. Det är väldigt långt från hemma för min del. Jag tror att jag inte kan understryka det tillräckligt många gånger. Eh, och att det klickar ifrån, att jag spelar på PC liksom bara det här. Men, men. Det känns uh, det ovant alltså. <laughs> jag tror jag, jag tror jag är rätt så övertydlig med det här. Men, uh... <laughs> uh, ja, det är väl bara värniga antar jag. jag känner, det känns lite som att jag är ute på djupvatten men det var väl också tanken med att välja det här spelet. Där den här Adal också berättar i alla fall att de som chefer över det här stället befinner sig på. De som styr och ställer så att säga. Det är några som kallas för Dusk men Dask eller Dust jag Kommer faktiskt inte riktigt ihåg eh, Vad de kallar det. Så. Med har jag inte kommit så mycket längre Jag, jag har tagit mig upp en trappa Och eh, in i på, på en annan plan Där jag sätter på en av de här Och eh, tydligen så väljer jag något dialog, Någon dialog fel För att de här börjar plötsligt attackera mig De är ganska många till antalet Så jag lägger benen på ryggen och springer tillbaka på något sätt ska jag i alla fall försöka ta mig ut från den här platsen. Och eh, ja, på något sätt uppnå nirvana antar jag. Eh, jag vet dock inte riktigt hur jag ska göra. Men jag ska då inte välja samma dialogalternativ som jag gjorde. Jag försökte, helt jag försökte vara rak och ärlig med den här vakten. Och det gick ju sissa där, ska jag erkänna. Det kan man väl också nämna. En, jag mötte en annan... Jag, vad jag förstod det som så var det en kvinnlig Dustman Eller Dustman Vilket är väl rätt så konstigt Egentligen Men det är väl som att var en manlig sjuksköterska Kanske eh, I alla fall, hon trodde väl först Att jag var en av de här vanliga zombiesen, Eller var det jag som trodde det, jag minns inte riktigt hur det var Men eh, Hon har i alla fall gett mig Vad jag kan uttyda ska vara någon typ Av sidequest Så Ja, det har börjat hända grejer, men jag är väl medveten om att det här är under spelets första timmar. för Egentligen första timmen skulle jag väl gissa mig på. Det, det, i, ja, Jag har ju slagit knut på mig själv lite grann. För i och med att det ska vara en sagostund här också så har jag ju liksom verkligen läst in dialogen och försökt förstått allting. Och liksom skapa egna teorier och så. Det här är ju, ja, nu beter jag mig själv i lite grann. För att det betyder att jag inte kommer kommer någon, någon vart alls egentligen. Där jag står nu. Så det är egentligen där jag står. Jag ska försöka rymma från det här stället jag befinner mig på. Eh, troligtvis genom att prata i och med att det är stort sett det jag gör. Eh, och försöka hitta de här föremålen som den här ilvin eh, be mig hitta. Eh, vad jag förstod som så var det någon, någon balsamvätska och eh, en typ av nål tror jag. Ja, jag minns inte riktigt men... Jag ska göra min hemläxa betydligt bättre till nästa vecka, hoppas jag. Jag ska försöka i alla fall. Eh, så får vi kanske lite mer struktur på det då. Men jag kan väl slänga ut det här till våra lyssnare de som är bekanta med den här spelet om det nu är någon som är det. Men Anton Albin lever väl vara där i alla fall. Ett glas vatten då. Eh, om jag har, fått, om jag har liksom fått grepp om det här, vart jag ska ta mig hur jag ska gå till vägar. Jag har mottagit mer än gärna tips för jag känner mig jävligt utlämnad nu och jag kan verkligen relaterat till den här nameless one. Och jag tror också det är lite tanken med just att öppna spelet på det här viset. Att man vill förmedla den här känslan. Och man vill liksom du utlämnad och du fattar ingenting. Och det är ju exakt den känslan som man vill skapa genom att inleda spelet spela på det här viset. Det är ju rätt så furt trick. Men nu kommer jag inte på någon på rakarm så Men har du några bra exempel? Ja, alltså... Um, vad jag tänkte på? <laughs> um. Du inleder ju till exempel med Effect 2 på samma vis att du liksom blir påminn om allt eftersom om vem du är ifall du inte har spelat spelat detta. Liksom. Mm. Uh, nu är det ju trist att jag tar upp det som jag försöker alltid pratar om. det. Men det finns ju många spel som <laughs> kör på m liksom, effekten för att liksom, sakta men säkert kunna berätta för dig vem du är. Så att du också. liksom Tanken är att din karaktär vet vem han är och du ska inte behöva ta reda på det. Men uh, alltså, Cloud från FF7 är ju samma resa. Ja, det. Det är en riktigt bra jämförelse egentligen för Cloud vet ju inte mycket om alls och vi vet ju att FF7 sprudlar ut sen och grenar ut till en riktigt fin saga och jag är också rätt nöjd med den sagastunden så det kanske både gått ändå det här även trots min extremt skeptiska inställning till, till det här spelet än så länge. Ska man lite prata lite om, alltså om spelet som helhet så kan man ju nämna att alltså, det är ju baserat på systemet från avancerade drakar och demoner AD&D. Alltså mm. Eh och det är ju liksom eh, en, en, en eh, alltså det, det är ju en typ av eh, alltså det är ju fantasy men det är inte high fantasy utan det är någon slags jag tror att de kallar det för något så här väldigt väldigt mystiskt eh, ska se om ska tjuvla så här lite på artikeln jag håller på att läsa. <laughs> eh, men alltså, det, det är en typ av eh, vad ska man kalla det? Art deco fantasy eller sånt där. eller kanske inte lite heller Det, okay. alltså, det, det är ju lite mer det är en mörkare grej, det finns ju inga eller liksom, trollen och sånt här utan det är mer groteskt och, och lite mer alltså det är mycket odöda och den sortens liksom, situation snarare än det här liksom, klassiska som det alltid är i fantasy-grejer Mm jag vet inte hur mycket mer alltså så Drakor och Dämoner-systemet spelar in Men inledningsvis så får du ju Börja med att du liksom eh, Skapar din gubbe Och då är det ju samma premisser som det är i, i roll, alltså Papper och penna-rollspelet mm. med, med hur du liksom får dina färdigheter och så vidare det är mycket liksom tärningsslag då som sker I bakgrunden Precis. Eh, Avant-guard-fantasy det kallas det Det är alltså eh, Interplay själva Som sa det, alltså Chris eh, heter den, Avalon som är liksom lead-designen på spelet Okej okay. Så ja, avant-garde-fantasy. Spännande, måste jag säga. Ja. Eh, en, en viktig grej, eller en halvt viktig grej i alla fall, som jag glömde nämna. Han går under den här Nameless, Van, Nameless One, heter det. Eh, också det är att han har ju följt med tatueringar på sin rygg. Och det här ska tydligen vara någonting som kan få han att minnas sitt förflutna så småningom. Trorligtvis har väl Morten en roll i det här också. Eh, ska även finnas någon som heter Farodd på den här platsen, vad jag förstod det som som kan ge mig ytterligare ytterligare vad heter det, Klarsyntem. klar, klar synthet i den här frågan så det är väl vårt första delmål egentligen Och det, det är väl dit jag behöver ta mig för att liksom inte virra omkring i en grå massa av zombies och, och eh, kadaver egentligen. och en jävla massa text kan jag säga det en gång till Ja, jag tror att vi knyter ihop sagostunden med det här lilla korta för det är ju som sagt en liten, liten famlande inledning men jag ska se om jag hinner spela i Cup dig om jag får tag på någon <laughs> det, möjlighet här. Det bör inte vara så svårt om, så fort du hittar ditt ful hack. Ja, det är, det är mest på att jag ska hitta. Alltså, det finns ju en, en widescreen-patch till spelet som många har tipsat om att du ska använda. Kör du med den förresten. Mm. Jag, jag kör med en rad olika sådana där. Mm. Eh, nu var ju den jag laddade ner från GOG eh, rätt så bra anpassad för min dator redan, i och med att, eh, på GOG. Eh, det finns även en community patch som tydligen ska fixa en hel del glitchar och, och fula grejer som jag har läst in. Dock, jag liksom, i och med att jag inte har spelat det tidigare så vet jag inte om det har gett effekt. Men jag har liksom inte stött på något error eller någonting sånt än i alla fall. Så ja. Ja, förhoppningsvis så funkar det. <laughs> Precis. Vi, vi, vi håller tummarna helt enkelt. Ja, och du är duktigt med backups på dina saves hela tiden, hoppas jag. Absolut. Som vi har konstaterat så var inte senaste sagastunden en riktig höjdare, kanske. Jag har väl inlett det bättre, känns det som. Men eh, ja, vi kommer i alla fall fram till att vi spelar i Plainscape Tournament eh, som The Nameless One, en... Eh, en kille som har levt och dött ett flertal gånger och som har en väldigt brokig historia som han tyvärr inte minns någonting av alls. Vi vaknar upp och fattar ingenting och det är lite det som är tanken med det också. Så Sedan sist har väl jag i stort sett startat krig med alla egentligen. För förra gången så försökte jag ändå ta mig igenom så smärtfritt som möjligt men droppen trillade ner den här gången och jag började vifta och kötta på och eh, har väl vunnit lite på det här, skulle jag vilja säga eh, lävlat ett par gånger, fått lite XP och fått lite nya fräsiga vapen Men det så kunde jag ju också ta mig upp på den här tredje våningen eh, dit jag inte tog mig upp förra veckan och eh, haft jag lite av sådana här flera sådana här olika dustman eh, som har fått smaka på min spikklubba som jag kommer över. Så det är väldigt, väldigt tillfredsställande i alla fall. Eh, dessutom har jag också lärt mig att springa, eh, vilket är väldigt befriande. Morte berättade jag också om eh, förra veckan. Det är alltså det här flygande skeletthuvudet som följer mig vart jag än går och sarkastiskt kommenterar mina eh, mer, min, mer eller mindre lyckade dialogdraman som mycket av den här spelets inledning består av. Eh, Förra veckan träffade vi också Ej Vene tror jag. Jättesvårt att uttala, men jag tror att jag nämnde henne i alla fall. Hur som helst är det här en... Eh, den zombie, tror jag. Det är någon typ av annan odöd som har massa såg... Inte bra men typ knivar som naglar. Och, eh, jag fick en sidequest av henne i alla fall. Där jag skulle försöka få tag i skalpell, eh, lite tråd och balseringsbalsam. Vet du det där? Ja, det var tunt. Eller bara balsam, jag vet inte. Hur som helst i alla fall så lyckas jag få tag i det här. Och eh, med, med de grejerna så lyckas hon faktiskt sy ihop mig. Jag är lite ärrad, eller jag är rätt så mycket ärrad. Eh, det här är i alla fall någonting som gör att jag får en eh, högre max HP. Så det är väldigt välkommen. Eh, strax efter det så står jag och observerar hur hon syr på en, på en annan patient. Uh, och det här får mig att minnas lite till. Och jag får lite mer XP. Det är väldigt intressant. Kort och efter så träffar jag Vaxis Som är en... Uh, han utger sig för att vara en zombie. Men han är en fake zombie. Uh, som jag tror han är en vanlig människa bara. Som... Ja. Går in i rollen då som en zombie. För att liksom smita undan de här Men Vi frågar han lite hur vi ska ta oss härifrån. För det är vårt eller mitt primära mål med, med den här platsen, jag vill bara bort härifrån för det är ingen trevlig plats helt enkelt det är egentligen en ett morg, vad heter det på svenska? Bårhus stort sett med massa olika äckliga saker och ting så jag vill bort härifrån den här Vaxis och han berättar om olika portaler uh, Han pratar också väldigt konstigt För att för att han ska kunna gå in i den här zombierollen Så har han sytt ihop sin mun Han pratar ju liksom Munn ihop sitt, så det går liksom inte att höra Vad han säger egentligen inte. <skratt> <Nej, men. skratt> Var det en fin illustrering där så? Väldigt fint faktiskt Det <skratt> <skratt> <skratt> lever min och fruktansvärt Ehm <skratt> den här Vaxis han vill ju ha en gentjänst då för att vi, för att vi ska få ytterligare hjälp av honom Och då är han ute efter en nyckel från en kvinnlig dustman. Och den här kvinnliga personen är ju då den här uh, Eivene som jag precis träffade. Uh, och eftersom jag redan har hjälpt henne då, så, så behöver jag egentligen bara fråga snällt för att få tag i den här nyckeln. Jag springer tillbaka till vaxis, och eh, efter att han har fått den han jag ha så berättar han mer om portalen. Och portalerna de finns överallt, berättar han. Eh, det vi behöver hitta då det är ett krokigt fingerbone. Alltså ett, ett krokigt fingerben, översätter jag det som. Eh, och sen ska vi bege oss till första våningen och till det nordvästra rummet. Jag hittade dock inget fingerbone varken på den våning jag befinner mig på eller våningen neranför. Men eh, dock så hittade jag en kofot. Vilket visade sig vara väldigt användbart. För det finns många lådor och skåp som är låsta. Men med den här kofoten då, om jag klickar rätt så att säga, så, så kan jag bryta upp och liksom, göra inbrott i de här föremålen. Och då, då lite, tillsammans med lite extra våld, så lyckas vi till slut hitta det jag tror är fingerbone. Därav tar jag ner mig till första våningen. Bråkar ett par gånger med ett gäng väldigt stora skelett. Med någon typ av bronsrustning Som är betydligt högre, mig, högre än mig i level. Och så. så jag blir tokägd och dör ett flertal gånger kan jag väl säga. Alltid accompanierat med Mortes sarkastiska röst. Att vad fan ska du dö ännu en gång nu? Och lite åt det hållet. Så det är svårt att inte gilla den här Mortes samtidigt. Ehm. Upptäcker efter ungefär 50 och 11 försök Att jag faktiskt inte måste slåss mot de här skeletten Utan att jag bara kan gå förbi där Och jag får ändra min stil från en eh, Plöjande ångvält Till lite mer försiktig och eh, Stältig Karaktär jag fortsätter in på den första våningen och ser snart ett spöke i slutet av den här korridoren. Och ju närmare jag kommer desto mer ser jag att spöket är en kvinna. Eh, en väldigt vacker kvinna med, med ett långt svepande hår som, som fladdrar väldigt majestätiskt nästan. Eh, jag verkar inte komma ihåg vem den här personen är men hon har ett tydligt och snudd på avskyvärt minne av mig. Hon stannar till när hon får syn på mig Och rygga nästan tillbaka Med sin avsky och fråga Vad jag har här att göra egentligen Och när inte jag har något direkt svar på den frågan hon ställer Så, så liksom himlar hon nästan Med ögonen och liksom svär åt Gudarna att jag alltid ska glömma hennes namn Och tydligen är det här någonting som har Hänt ett flertal gånger förut I alla fall den här kvinnan heter Dejonara Tror jag det, det är En väldigt konstig kombination där jag förklarar för henne att jag återigen tydligen har tappat minnet. Och eh, hon verkar acceptera det här lite. För ganska snart så kallar hon mig för My Love. Och eh, när jag ber om en förklaring till vem jag är så säger hon att jag är både den förbarmade och den benådade karaktären i detta pussel. Min förbannelse gör också att till och med döden stöter ifrån mig, nämner också. Jag fortsätter... Här får jag fråga mig själv och det visar sig att jag en gång i tiden har sagt att jag älskade den här personen. Det här väsenet som det är nu. Eh, I en av mina tidigare reinkarnationer. Eh, hon säger att de blint trodde på mina ord helt ovetande om vem jag egentligen var eller vad jag egentligen var. Eh, när jag till slut frågar om vad jag är så fryser till, hon till. vad hon nekar mig ett svar? Eh, och den här tystnaden som... Efterfölja, som är efterföljande är väldigt påträngande. Sakta och försiktigt förklarar hon att jag är en själ som har dött ett flertal gånger. En själ som tack vare detta också har gett mig kunskap om allting dödligt. I min hand ligger gnistan till livet och döden. och Det som dör runt om mig kan jag sedan spåra och återkalla fram. Medan orden sakta faller från denna så som kryper en stark känsla av obehag upp för min rygg ända upp till mitt bakre kranie och en stark känsla gör sig var på min vad på jag kollar på min egen hand. När jag blint stirrar på min hand så kan jag tydligt se hur blodet pumpar genom armen och ut och in genom musklerna som ger mig styrka och kraft. Och det här ger mig väldigt väldigt mycket XP av någon, av någon anledning jag återupptäcker mig själv lite grann här. Och jag har då återfått minnet över hur jag kan återkalla själar från de döda. Och det här fungerar då för närvarande i alla fall. Endast på karaktärer inom mitt party. Och det räknas som en special ability Jag tänker sedan be henne om råd för att fly från den här platsen. Men jag hejdar mig själv innan orden hinner falla från min mun. Jag kommer på att jag kanske inte vill ge signalerna av att jag tänker överge det här väsenet ännu en gång. Jag omformulerar frågan i mitt huvud och förklarar för henne att jag är i fara och jag behöver hjälp att komma härifrån. Och jag lovar dyrt och heligt att återvända till henne så fort saker och ting har lugnat sig. Det jag nära ser förbryllar tillbaka på mig var på hon svarar att hon självklart vill hjälpa mig. Anything for you, my love, är hennes exakta ord. Hon sluter sina ögon och jag kan se hur en ljus vind flyger genom henne. Hennes hår drar upp i vinden och passerar hela hennes skimrande kropp. Den här vinden avtar efter ett tag och Dianara öppnar åter sina ögon och eh, nämner att det kanske finns en väg. Eh, där och då så får jag lite ångest. Det känns som att jag står vid ett vägskäl här och jag känner fortfarande för att utforska mer av den här våningen. För jag är rätt så ny här nere så att säga. När jag velar och ber henne att få gå tillbaka så blir hon rasande. Och man kan tydligt se hur en våldsam eld brinner i hennes ögon. Hon säger att hon borde ha förstått att jag återigen skulle överge henne. Att hon nu förlorat allt hopp kring mig och att jag borde gå min väg och aldrig tala till henne igen. Så ja, jag har inte så mycket att välja på här. Jag vänder på klacken för att utforska mer av stället. Eh, Stötte på en zombie som inte verkar ge mig någonting egentligen. Eh, så ignorerar han och tar mig vidare. Ganska snart därefter så stöter jag på en dustman som frågar här om jag är vilse. Och när jag svarar ja så får jag ett kortare efter möjligheten att försöka vrida nacken av den här dustmen. Men det här försöket misslyckas och väktaren så att säga attackerar mig. Eh, dustmännen i sig är inte vidare svår. Jag, alltså, jag har ju tagit ner ett 20-tal av de här utan problem. Men problemet är ju att den här dustmännen också alarmerar de här jävla skrätterna som äger mig med ett slag egentligen. Jag tar mitt förnuft i fånga och jag lägger bena på ryggen tillbaka till Deonara- och lyckligtvis så kan jag fortfarande prata med henne. Eh, intressant också under hela den här dialogen med DNA så håller sig Marten på avstånd. Han, eh, han, han håller sig tillbaka. Han finns inte ens på samma skärm. DNA är i alla fall, hon fräser väldigt ilskt tillbaka på mig och förklarar högt och tydligt sin avsky mot min uppsyn. Eh, här får jag möjligheten att ljuga, eh, och det verkar ju också vara min enda utväg. Så jag säger till henne att den DNA jag minns. Så att inte minst någonting, Alltid vara en älskande och förlåtande individ Och att jag nu knappt känner igen den här vackra själen Som jag har i minnet Den ilska som härjade i hennes ansikte rinner av som vatten Och snabbt återfår hon kontrollen av sig själv Hon hejdar sig själv och nekar till påståendet Att hon skulle vara någon annan nu Och helt plötsligt är det hon som ber om förlåtelse gentemot mig Det här är ju lite intressant för att Genom att ljuga så når jag dit jag vill, så att säga. En, en sak som jag inte nämnt också det är att under det här första bråket vi hade innan jag sprang iväg och bråkade med skelettarna en andra gång så, så besvärjade hon också mig och kastade en curse över mig som jag inte kommer ihåg i detalj nu, men jag antar att det är någonting som jag kommer få äta upp senare. I alla fall så säger jag givetvis åt henne att jag förlåter henne i hopp om att hon ska hålla på den information som jag behöver för att ta mig bort från den här platsen. Det slutar faktiskt bra och hon börjar prata om de portaler som tidigare har nämnts. Hon berättar också att, det kommer att jag kommer behöva en nyckel som öppnar de här portalerna, den här Fingerbone. Och, så och här står det då klart att jag trots allt inte besitter den här nyckeln som jag behöver. Och jag tror här att jag har haft den i mitt inventory så att säga, men jag har förlorat den eller förlagt den någonstans. Och det är ju så att man vill hänga sig själv nästan. Annars hade jag lätt kunnat ta mig vidare här. Men jag, jag går igenom min inventory. Fem, sex gånger. Den finns verkligen inte här. Jag vet att jag plockade upp ett fingersbone. bone. Jag vet inte fan när jag lyckades med det här, Men hur som helst. Det här är i alla fall någonting som hon beklagar sig över. Men tyvärr kan hon inte hjälpa mig med, med detta problem. Eh, med dialog följer. Och det här är någonting som vi kommer ta upp senare i, i den här resan. Men eh, för nu tar vi farväl Och jag är mig ut på jakt efter... Eh, den här nyckeln eller en alternativ väg bort från den här platsen. Vi ser farväl och jag lovar att jag ska komma tillbaka och göra allt jag kan för att hjälpa den här skärmen och för att få träffa henne igen i livet. Det hela slutet med att jag hamnar hos den här Dalen igen. Dahl pratade jag också om förra veckan det är den här hostande individen. Eller jag kallar det med den här enorma boken som sitter på en väldigt massa information. Han berättar om att det finns en, en alternativ väg ut som går via den stora porten på första våningen via en dustman vid namn Swego som är av vakt för den här porten. Och väl nere på första våningen igen är det svårt att utskilja egentligen vad som föregår i det kaos som inträffar när jag går ner. För att jag har ju rett upp de här jävla jätteskeletterna som fortfarande är ute efter mig. Och eh, där har vi också denna dustman. Eh, och jag vet inte riktigt med handen på hjärta Hur det går till eh, Men jag får tag i den här nyckeln Och lyckas ta mig ut i alla fall. Jag antar att stora delar av det här partiet Jag precis har beskrivit Kan man förklä sig och, och ta sig förbi För man kommer över de här Dustmans eh, Rockar eller ja, Kläder då. Eh, Så fort man besegrar den egentligen Men jag har inte lyckats alltså, Jag försöker klä mig som dem Men det funkar liksom inte eh. För det, det som är, men framförallt med de här jävla skeletterna som satt och käppade för min, mitt framtåg Det är jävligt, nästan onödigt kämpigt att slåss mot dem Det, det liksom går inte tycker jag Visst kan jag hålla på och fulevla upp på andra eller tredje våningen Men då får jag ju sitta i, i flera dagar känns det i alla fall, det slutar med att jag kommer över den här nyckeln som jag behöver och jag tar mig ut genom huvudentrén, den här stora porten då och äntligen kommer ut från den här hemska platsen som jag befunnit mig på i, i hela spelets inledning egentligen. Som jag misstänkte alldeles innan vi drog igång sagostunden så den det här kortare om jag trodde när jag skrev det. Men här slutar i alla fall veckans sagostund och vad som är att vänta har jag egentligen ingen aning om. Men för första gången på länge så känns det verkligen som att The Nameless One, eller jag då, i det här fallet Är på väg någonstans Hur kändes det där, Samson? Ja, det var som... mycket mer struktur på, på din sagostund idag än vad du var sist <laughs> Måste jag säga Ja, det var ju för att den här gången så fanns det någonting att strukturera kring Det gjorde det inte senast, det var mest i mörkret hur, hur känns det spelmässigt då? Har, har du börjat komma in i lunket, så att säga? Jag har börjat ändra uppfattningen. Eh, för det första så har jag kommit fram till att man ska spela det här spelet påverkad. Helst rätt så full. Mm. Då ja. är det mycket roligare. <laughs> <Ja>. <laughs> Skämt åsido så... Alltså, jag ser det lite som de här hundra sidorna i en bok som jag så ofta pratar om. Mm. Man måste investera i sig själv för att uppskatta resten av boken. För det är väldigt mycket text och väldigt mycket dialog. Dock, framförallt när man pratar med den här... Ja, nu kappar jag namn på honom, men den här... Är, jag antar att det är någon typ av ex Man har haft flera liv Men den här vålnaden i alla fall. Som eh, första arg första, glad, första arg på henne, Sen är glad och sen så blir hon arg på igen Tack vare att jag är klumpig och försöker dra det därifrån då. Eh, Och sen blir hon glad igen När jag ljuger för henne Och ja hur som helst eh, När man pratar med henne Under långa partier då Så, så är det faktiskt en En riktig röst man hör och inte bara text. Vilket gör hemskt mycket. Inte bara för att det är skönt att få lite variation. Utan också för att man får en lite mer karaktär på den här eh, figuren på skärmen, så att säga. Det gör väldigt mycket. Det är väldigt få karaktärer som får karaktär. <laughs> det är väldigt få karaktärer som får karaktär. Tjusigt. <laughs> ja, eh, nej men alltså. Det är väl egentligen bara Kefka med sitt skratt. Eh... På, på pixeleran så att säga Utan röstskådis Men här har vi en röstskådis Men de pratar ju hemskt hemskt lite I förhållande till hur mycket hon egentligen säger i spelarna I alla fall Dit jag vill komma är att den här Karaktären fick hemskt mycket mer Av att vi faktiskt fick höra henne prata För en väldigt Sorgsen, arg och ändå Förlåtande ton Det, det, det gav jävligt mycket Måste jag säga det kändes ändå som ett bra ställe att avsluta på- för det är ändå första hindret jag tagit mig över nu. Och jag... Det känns som att nu kan det dra igång på allvar lite grann. Jag tror troligtvis kommer att få återvända till den här platsen- för jag har ju lämnat tusen löften här och så. Men ja, vi får se vart det bär av nästa vecka. Och nu när vi ska gå över till sagostunden- så är det ju skaplig skiftning i palett- får säga. Vi har sett det färgglada Aladin och nu ska vi över till den, eh, minst sagt gråtonade och rätt sargiga världen som vi befinner oss i plainscape Tournament som jag spelar i sagostunden här i retresan. Eh, jag har ju inte kommit så långt än. Vi har ju slagit fast där vid det här laget och eh, det är inte mycket längre idag heller måste jag säga. Och jag ändå tycker jag att jag har lagt mycket tid och energi på det så att... Jag kommer inte ha lika mycket dåligt sammanhanget över den här stunden som jag hade över kanske första. Då. Hur som helst, senast så pratade vi om att min nameless one tillsammans med Morte till slut lyckades fly från det här vårhuset som han har befunnit sig i samtidigt som han har viftat omkring och, och fundera bort hans ursprung ligger någonstans. Och vi träffar ju också den här flickan, Dionara heter hon väl. Eh, eller spöket av den flickan som vi hade en hel del munhugg med. Först var hon ond och sen var hon snäll och sen var hon arg igen. Och så, så var, fick vi lurarna så var hon snäll igen och sånt där. Mycket fram och tillbaka. I, innan allting var färdigt i alla fall så tog vi oss äntligen ut från det här eh, Det heter Monchere eller någonting sånt där men jag kan inte uttala det. Eh, och vi, när vi kommer ut så kommer vi till ett ställe som kallas The Hive och det är en en liten stadsdel, ett litet slumkvarter av den större staden som heter Sigil. Vi är omkring där upptäcker ganska snart att det finns vissa fulingar här som gärna vill bråka med oss som vi står och pratar och är lite jävla mot dem så att säga. Men vi kan undvika dem rätt så enkelt. Eh, vi orienterar oss lite eh, Försöker lära oss känna den här stadsdelen eh, Och kommer till en liten stuga med en öppen kista Och i den här stugan så kan jag också vila Vilket är väldigt, väldigt välkommet För jag har haft slut länge på de här föremålen som bygger upp hälsa Alltså Morte som har dött en gång Han, han har ju liksom inget liv eh, vid det här punkten Men efter vi har vilat då i åtta timmar så, så har hälsan återbyggts. Kort efter så träffar vi en eh, individ eller jag kallar det som kallas Dabus eh, som bokstavligen talar i gåtor eller rebusar om man så vill. Eh, han, han talar väl inte egentligen, det är Mortes som förklarar det här för mig. Han, man ser små symboler på hans huvud lite, lite, lite mysk och jag kan givetvis inte då förstå vad, vad han menar men jag ger mig lite, jag ger mig lite fan på att jag ändå ska, ska förstå det här och eh, ta det som en utmaning och sakta men säkert så lär jag mig då hans språk och det här är någonting som ger mig 1000 XP faktiskt och när jag väl förstår hans språk så, så pratar han snabbt om en Lady of Pain som tydligen bär en metallisk ansiktsmask som ser väldigt skräckinjögande ut och bara blicken av den här masken får mig att rysa av obehag. Det vi är ute efter det är en man som heter Farid som den här eh, personen med en väldigt stor bok pratade om i vårhuset. Eh, och vi försöker ju sniffa ut information om vart den här personen kan tänkas vara. Eh, vi träffar på en harlot. Jag antar att det är prostituerad, va? Samson. En harlot? Mm. Det är faktiskt ett ord som jag inte brukar använda särskilt ofta så jag känner mig lite osäker men jag ska Mm, men det, det, det verkar lite lurt. De står och, och ser lite horiga ut. Ursäkta ord, vale. <laughs> eh, Det slutar med att vi får betala henne för lite information i alla fall. Vi får lite direktiv vart han kan tänkas vara. Eh, dessutom så, så bjuder faktiskt Nameless One Morte här på, på en liten sväng om. Med den här harleten lite såhär under bältet. Och eh, det, ja, det är väldigt spännande att och liksom... Visuell, eller försöka visualisera vad som för sig går där när, när skärmen tonar ut. För han är ju bara en, en liksom svävande skeletthuvud liksom. Vad kan han göra egentligen? Ja, en annan diskussion, ett annat program kanske. Eh, men tack vare det här så får han lite nya tåns, Eller lite glåpord som man tycker om att slänga efter sig. Ehm. Efter det här så tar vi oss till ett annat hus i, i samma område som är lite av Dustman Monument heter det alla fall. Det är ett monument för The Dustman, de som har kontrollen över vårhuset och lite av den här staden också verkar så. som. Och vi träffar en, en flicka eller en kvinna som heter Sevtai. Och hon berättar att hennes systrar de har blivit mördade av sådana här chaos som finns i en annan del av den här staden. Och eh, hon vill liksom settle the score med dem. Hon vill eh, att de ska få betala för det de har gjort. Och anlita då mig för att eh, göra detta. Och de här eh, chaos de, de finns i en annan stadsdel och eh, kallas för Starved Dogs- Uh, Starvedogs Barking till och med och uh, vi, vi springer ner i den syd vad blir det, sydöstra delen av den här staden och träffar snart på en av de här uh, ganska enkelt tar vi ner den kort, därefter också så hittar vi två andra, det var tre till antalet totalt då, som vi som vi får ta ner uh, den, den sista striden med de här båda två den tar ner både, både Mortes och Nameless swans hälsa rätt så avsevärt men uh, vi klarar oss igenom striden, sen springer vi fort i det här huset igen med öppna kistan och vilar oss åtta timmar igen innan vi återvänder dem till Sevtaj för att ta emot våran belöning. När vi kommer ut ur det här huset igen då så, så springer vi nästan rakt in i en man som kallas för Bane Descender Eller Bane det är svårt att uttala. Ehm, väldigt färgstark person på den här på den här platsen han bär både en blå och en röd outfit, det ser lite um, mallplacerat, säger man mall eller mal? det är direktalt, det kan välja vilken du vill ha just det, men då ser malplacerat. mallplacerat han söker i alla fall efter en man som heter Cradock och vi erbjuder oss ganska snart jag börjar ju liksom känna mig hemma i det här nu vi erbjuder oss att, att hjälpa honom att hitta den här mannen Uh, och um, han befinner sig i en ännu ny stadsdel av The Hive i sydvästra delen. Uh, och vi, det, gör, det är inte så att vi, vi springer till det här området, vi letar, lokaliserar mannen och vi, vi pratar med han och, och för hans meddelanden vidare. Får lite XP där, och sen när vi återvänder då till den här baen så får vi lite, lite mer XP från han I samma område sen så, så träffar vi en. En, en kvinna som har, verkar ha några brännskador eh, hon heter i alla fall Ingress och eh, hon berättar att hon har varit fångad i The Hive en väldigt väldigt lång tid och hon skulle kunna göra allting för att ta sig härifrån den mannen då som kommer till att hjälpa henne han befinner sig i sydöstra delen av The Hive i en bar som kallas för Smoldering Corpse Bar eh, och mannen i fråga heter Kendrian. Vi, vi träffar den här Kendrian i den här baren i alla fall. Och vi förklarar eh, situationen för honom. Och han erbjuder sig väldigt snällt faktiskt. Och hjälpa henne. Eh, vi springer tillbaka till Ingress. Och eh, berättar i, i sin tur om Kendrian. Och eh, <s -ketten> nu, nu blir det väldigt fram och tillbaka. Men vi springer sedan tillbaka till Kendrian igen. Eh, efter all, att Ingress attackerar oss. Och det är då vi får vår eh, XP och... Dessutom får vi Ingress-tänder som tydligen var i väldigt dåligt skick av bilden att döma. Men det här är någonting som faktiskt kommer till väl användning för Morte har ju inte många möjligheter att bära vapen men han bit ju. Hans attack är ju Mortes bite och med nya tänder så går den attacken upp ett par nivåer så det är varmt välkommet. Tillbaka i ursprungsdelen där som är navet av The Hive så träffar vi också en zombie som heter The Post. Eh, som tydligen har sett sina bästa dagar för väldigt, väldigt länge sedan. Han är en väldigt sliten zombie som inte kan, inte kan prata. Han, han har R och tatueringar och är nedsliten sliten överallt. Det vi upptäcker ganska snart i dialogen med den här Depost är att vi kan slita loss en typ av sten. Cobblestone eller Cobblestone kallas det, från hans huvud. Och då får vi 250 XP för. Lite brutalt, men han verkar inte bry sig vidare nämnvärt, så Kanske inte gjorde så mycket än någonting ändå. Vi undersöker sedan små notiser och lite graffiti på hans kropp. Och han, han har en förmåga... Han är nästan som en zombiekompass, kan man säga. För man läser om, om, en, om en specifik plats och när man har utfört rätt kommando så att säga. Så pekar han med hela sin kropp åt i vilken riktning det är. Och vi får också 500 XP när vi lyckas hitta riktningen mot Farrod. Men vi sticker inte dit riktigt än. Vi träffar nämligen på en eh, liten bitter familj i ett hus. Eller familj, det är två personer. Det är alltså Angiar och hans fru som vi hittar i lite norr om den här platsen. Eh, alldeles nedanför den öppna kistan, huset, så att säga. Och eh, ganska snart så märker vi att Angier inte är på så vidare bra humör. Han vill helt enkelt inte prata, och, prata med oss och han tycker inte det vidare är kul heller när vi kommer instormande i hans hus. Bara jätteabrupt. Men eh, hans fru är lite mer mottaglig för konversation. Hon vet också vad det är som, som klämmer i skon på Angier, så att säga. Det visar sig nämligen att Angier har gjort en deal med en uh, dustman uh, och har skrivit ett så kallat dead contract vilket innebär att de kan hålla på och göra vad de vill med hans kropp efter han har dött och det här är någonting som man nu ångrar väldigt väldigt djupt vi är nobla som vi är, vi tar på oss att försöka ändra på den här situationen och vi ska försöka förklara det för den här dustmen att så här får det inte riktigt gå till vi, vi går till en annan bar i samma område faktiskt och vi träffar ganska snart den här Dustman Mortai Graves i alla fall och det är ju han då som har det här kontraktet med Angiara det tar lite konversation och det tar också lite verbala hot för att få försöka, försöka få honom att förstå allvaret i, i den här situationen men um, vi, vi, det, vi lyckas bäst i att vi försöker förklara för, för den här Mortai Uh, anger inte kan uppfylla sin true death med det här kontraktet i, i, i verket så att säga. Och tillsammans med liksom den här vädjan och lite verbala hot som sagt så, så får vi till slut uh, Mortai att ge upp det här kontraktet. Och, uh, vi kan ta det tillbaka till det här uh, tarets hus och när vi pratar med Angjör den här gången och visar upp att vi faktiskt har kontraktet och river det framför ögonen på honom. Så ändrar ju han sin eh, sitt humör ganska snart och blir oerhört tacksam. Både han och hans fru faktiskt. Och det här får vi också då lite. Och först, först och främst så får vi 500 XP för att få får tag i det här kontraktet. Sen 750 ytterligare XP för att vi, för att vi tar det till Angjör då. Vi återvänder sen till den här baren ännu en gång och pratar lite mer med den här äh, Dustman-personen Mortai. Och det visade sig faktiskt att äh, vi kan äh, skriva ett sånt här kontrakt som Angular precis hade. Äh, och det här får vi också 500 XP för. Och han menar på att det är absolut inget farligt i och med att äh, jag ändå kommer vara död när det här kontraktet skrider till verket så att säga. Men äh, lite på vinst och förlust. Ja, XP, allt är XP. Så. Äh, så skriver jag på det här. Jag får 500 för att skriva på det. Och sen när jag till slut... Efter många Are You sure situationer Till slut skriver under Så får jag ytterligare 250 XP och lite guld dessutom. I samma bar så träffar vi sedan Norrocks. Jag antar att det är så. Det är enklare med japanska rpg så när det kommer till namn... De har en förmåga att böja på konsonanter... Uh, de här uh, Black Isle Studios, men hur som helst, Norrock alltså CHJ, hur uttalar man det? Jag <laughs> CHJ tror jag. Ja, <laughs> uh, hur som helst, Norrock, uh, berättar om en plats som kallas Mauselum uh, som är lite norr om den här baren och uh, efter vi har pratat med han har fått lite uh, Lite information och lite detaljer och ett uppdrag då från han så kan vi ta oss dit. Och det här var en, en plats som tidigare var låst för mig. Men längre än så är jag tyvärr inte kommit i det här. Nu har det gått väldigt fort när jag sammanfattar det. Men det ni ska veta då, det är att när jag ska hitta, alla, till exempel när jag skulle hitta den här hjälpa den här brända kvinnan och fly från Hive. Eh, så finns det inga egentliga direktiv förutom att den här personen finns i staden. Så jag fick ju liksom gå, gå runt och prata med de allra flesta av inte alltid så vänliga personer som finns i den här staden heller. Så det, det har ju tagit en extremt lång tid att vandra omkring och göra ingenting egentligen. Eh, jag, är inte, jag vet inte hur pass mycket närmare Farod jag är heller. Eh, som förhoppningsvis ska ge mig lite svar på vad, vad som händer. Ehm det enda som liksom kanske berättar handlingen i ett större perspektiv som har hänt i den här sagelsen är den här kvinnan då, som eh, Dabus pratar om, eh, Lady of Pain. och då hon, hon syns också eh, både i menyer och i laddningsskärmar dessutom så jag antar att hon har rätt så stor och väsentlig del i, i denna saga och berättelse. Blir du sugen att spela Samson? Alltså jag känner nog att jag vill liksom. Jag har ju velat haka på det här, ett tag nu Det är bara att det är så svårt att få, för mig att få dels tid, men också möjligheten att spela spelet ordentligt. Mm. Jag, jag tror att jag är tvungen att hoppat den här sagostunden, tyvärr. Mm. Men jag, jag ska se. Alltså det, än så länge har du inte spelat så pass länge att det, att det är helt omöjligt att komma ikapp dig. Liksom. Nej, nej, nej. Fan, Så det känns som att jag jag ska fortsätta. Leta med ljus och lykta. Jag vill ju liksom inte spela det här emulerat För att jag har så mycket dåliga erfarenheter av att emulera PC Jag vill ju helst skaffa mig en äldre PC Som det går att spela äldre spel på Det kan vara så att jag har en lösning åt dig Jag vet inte än Jag kanske lovar för mycket nu Men vi får se Eh, om det är någon lyssnar där ute som, som råkar sitta på en gammal PC som står och samlar någonstans så kramkalas och snabbarheterresen.se-adressen. Det är bara att höra av sig om man eh, kan tänka sig göra sig av med en sån. Gärna i Malmöregionen, det hjälper mig, annars så finns det ju post också. Precis. Eh, men som sagt, det där var veckans sagastund. veckan så har jag också spelat lite spel när man bestämt Planescape Tournament till PC. Förra mm. veckan så gick ni miste om sagostunden tack vare min... Jag skyller väl på jobbet fortfarande då, så var jag ryggen fri. Eh, så det är två veckor tillbaka man ska backa om man backtracker så att säga jag vill hänga med lite i, i handlingen här. Det som hände då i alla fall var att min Nameless One och Morter vi fick instruktioner av en Norwalk- att besöka Mauselum. Eller Mausoleum. Mausoleum tror jag blir. Ja, konstiga namn. Eh, och det här är någon typ av... Eh, krä, först och främst så krävs det en portal för att ta oss dit. Och sen är det en byggnad fylld av eh, ci cirkelformade korridorer som leder all världens väg. När vi kommer dit i alla fall så blir vi direkt... Eh, Direkt så möter en spirit oss, eller en, en, en, en själ kan man väl säga, då och ber oss att gå på ett väldigt argt och irriterat sätt. Och när vi frågar varför och försöker liksom luska ut vad, det, vad som är problemet med att vi är där, det är att inga dödliga tillåts på denna plats. Vi är väldigt diplomatiska i det här och vi är väldigt så här. Och, och förstår hur han känner Och när vi liksom börjar Väckla upp den här mannen Eller personen eller själen eh, Allt mer så får vi reda på Att det faktiskt finns en annan dödlig här Och det är också därför han har sånt huvudverk Över det här eh, Personen som han menar då på Det är en väldigt elak och alldeles för kraftfull eh, Person För att den här då, spiriten Ska kunna hantera och eh, forsla bort honom vi, då, vi erbjuder att hjälpa, hjälpa till med det här och sätta den här personen på plats. Och utbyter dem att vi ska få en fri väg igenom det, detta, detta ställe. Och den här spiriten som vi aldrig får namnet på tyvärr, han funderar väldigt länge och smälter allt mer i. Just för att vi har varit så diplomatiska och så resonliga. Och till slut så godkänner han också det här erbjudandet. Så vi sätter fart efter den här elaka, ja, dödliga personen. Som sagt, det är långa cirkelformade korridorer som, som utgör denna plats. Och fyllda är de till bredden med skelettfiner och andra otyg. Och på en gång får vi händerna fulla. Här får jag också lite känslan av att jag är lite... Jag har tagit mig lite vatten över huvudet. Alltså, jag är lite för låg i level och har väl inte heller de föremål och eh, domstats att säga för att göra den här quest egentligen. Men jag håller kursen rak och fin och eh, använder liksom, helande föremål för att väga upp det hela. Eh, längre in i det här templet av cirklar så stöter vi på allt svårare fiender. Och... Eh, ni som har lyssnat på Sagostunden den senaste tiden minns kanske att jag pratade om några jätteskelett som gjorde mos. Alltså bokstavligen mos av mig när jag stötte på dem alldeles i början där vid Bårdhuset. De här fienderna återfinns även här och det här är verkligen en sån här känsla av progress när jag faktiskt lyckas ta ner en av de här fienderna. Jag möter kortare efter två till och lyckas även ta hand om dem även om jag får använda mycket föremål för att hålla min hälsa flytande då. Det är okej om Morte dör för i och med att Nameless One har den här förmågan att kalla sina fallna kamrater till liv igen. Men faller min huvudkaraktär så att säga då är det att vakna upp på bårhuset igen och det, det undviker jag gärna. Efter den här Jösses massa bland cirklar och eh, skelett så kommer vi till slut till ett nytt rum. och Här står en, en man i en väldigt lång och svart kappa och välkomnar oss när han kommer in så står han faktiskt och skriver en liten bok men han lyfter blicken direkt och med ett leende på läpparna så får han syn på oss och bakom skuggorna från den här kappan med luva och väldigt majestätiskt så ser vi också en ganska han beskrivs som i spelare som en, väldigt, som en ganska stilig man med en välfriserad goate skägg <laughs> han stror sig själv säkert fram till oss och berättar att han är imponerad över att vi har tagit oss så långt fram som vi ändå har gjort Eh, mannen i fråga heter i alla fall Strahan Rune Shadow och är tydligen ansvarig för att på den här platsen så är det döda som nu går igen. Och jag antar att det är de här skrevetterna han syftar på. När vi frågar honom just det här så, så får vi ett ganska kallt och spydigt svar att det inte angår oss. Och, och sen så fortsätter han också att mena på att det vi egentligen borde fråga är vad han vill medan vi pratar och medan vi båda pratar så, så ögnar han oss uppåt och ner att liksom verkligen kollar in oss. Han är nästan fascinerad över oss, verkar det eh, som. Vi frågar honom då till slut vad, vi, vad han vill och han svarar då att han vill åt mitt blod. Alltså nameless blod. Och kort efter jag att han förbereder sig för strid och drar därför mitt egna vapen. Till sin hjälp så har han också ett halvt dussin skelett av olika rang. Som vi ser till att ta ut först då. Och när det endast är han som är kvar sen så kräver det inte många attacker i han anfaller faktiskt. Och givetvis så faller han inte heller utan att påpeka att vi inte har sett det sista av honom. Och lite skrattande och tonting sådär. Men vi har spör den här strahan. Och det som återstår av han då. Det lotas ganska hårt. Och vi hittar dessutom en hel del andra användbara föremål i det här rummet. Och när vi sedan vänder på klacken och går ut i korridoren igen ens väntar också den här skälen på oss där och tackar oss för vår hjälp. Han säger att skälarna nu kan vila i frid igen och innan han tynar bort så kallar han oss till och med för, vår, för hans vän. Vilket är väldigt långt ifrån den person som mötte oss på den här platsen. Han lämnar oss med 2000 i XP som belöning. Och vi sätter kurs mot Norosh igen för att plocka upp resten av den här belöningen som han utlåder för att besöka den här platsen. Norrösh han befinner sig i Gathering Dust Bar och när vi kommer tillbaka och hämtar vår belöning så eh, tackar han så hjärtligt för vår assistans. Det finns en hel del andra eh, ja, typer av samma, samma drag som Norosh. På den här baren. Men vi, vi, vi lägger dem åt sidan för just nu och vi besöker istället den sydöstra delen av den här staden. Vi träffar en man som kallas Morns for Trees eh, som bokstavligen lever upp till sitt namn. Han är då hemskt ledsen över hur dåligt alla träd på denna plats mår vi pratar med honom än en gång så är vi väldigt diplomatiska och berättar att vi förstår hur och vi förstår också hans passion och hur ledsen han är och medan diskussionen fortgår så ser vi också hur hans smärtsamma grimas sakta förvandlas till ett försiktigt leende och att någon annan ser de problem som han ser verkar göra den här mannen väldigt, väldigt gott vi lovar att vi ska föra den här informationen som han har vidare vilket gör honom extra lycklig och han känner väl ändå att trots allt det här obehagliga som händer i den här staden så finns det hopp i den här världen. Och som tack så får vi också 500 XP. Kort och efter så träffar vi en påtagligt berusad prostituerad det var inte helt lätt att säga eh, utanför den här smoldering corpse bar eh, och den här prostituerad där hon försöker stjäla ur våra fickor. Eh, och vi ser det här tidigt men vi Ta tillfället i akt och observera hennes teknik snarare, vilket ger oss 750 XP och lite, vad säger man? Lite egenskaper, säger vi. Och ber henne sedan dra sin kos med de här nio kopparmynten hon kom över, tror jag det var. Kortare efter så hittar vi en affär som säljer tatueringar. Och tatueringar, har ju den här Nameless One gott om på sin kropp, men det finns helt klart utrymme för fler. tatueringar är också någonting som ger egenskap i detta spel och i detta universum. Och, eh, Nameless One City en massvis med, med förmågor men han, han vet ju inte vilka de är och han vet inte vad tatueringarna innebär. Eh, inne i den här tatueringsbutiken, eller... Tatueringsbutiken heter det kanske inte Men inne i den här butiken i alla fall Så, så finns det en eh, Han som äger butiken verkar ha Lite historia med Nameless One Och veta lite framförallt om hans historia Han är Exakt en sån här karaktär som vi stötte på I tidigare sagastunden Han som pratar i små Rebusar eh, Man får aldrig något konkret svar av honom Utan han visar snarare upp bilder Som eh, Nameless One Så gott det går eller försöker tyda och tydligen så har Nameless One varit på den här platsen förut. Men han kan inte berätta mycket mer än så. Men eh, vi bestämmer oss här och nu att återvända till den här platsen minst en gång till. Inte minst för att de här tatueringarna som finns till salu är, verkar vara rätt bra. Men det har inte råd med någon eh, vid det här tidpunkten. Istället så går vi till Smoldering Corpse Bar. Eh, ett rätt hårdnackat ställe. Mycket stora, slitna och allmänt skräckinjagande krigare finns här men de flesta som vi pratar med är faktiskt rätt tillmötesgående när vi väl går fram och pratar med dem i den här baren också som heter Smoldering Corpse Bar så är det första jag möter just ett brinnande lik, det här liket får vi reda på heter Ignus och vi får också reda på att han fortfarande finns i medvetande och plåges där medan han brinner vi kan inte göra så mycket åt det här just nu så vi går istället vidare och pratar med två krigare de här två krigarna de heter Ebb Creekness och Candlian Ilborn. Och Ebb, då i sin tur, han kan mycket om världen utanför Sigil, som staden vi befinner oss i heter. Eh, och även en hel del information om den här Lady of Pain, som vi fick se en glimt av förut. Enligt honom så är hon varken ond eller god, hon är mer. Hon gör mest som hon vill beskriver han. Eh, och man gör. Man gör man gör sig själv en tjänst om man håller sig utanför hennes synfält. Ilborn då, den här andra personen, han är en expert på plane walking kallas det. Vad det nu betyder. Och eh, prata på i textrad efter textrad, får väl lov att säga, om positiva och negativa planes. Jag har inte riktigt orkat satt mig in i det här just nu. Vad det innebär och, och att... Ja, alltså, vad, ja, vad det betyder Alltså vad är en direkt översättning av planes sånt sam som inte är flygplan Du menar alltså planes som är typ vidder eller Ja jag antar det eh, Man har ju också, också fått sett Små små glimtar över hur den här världen Är uppbyggd det ser inte ut att vara liksom Det ser ut att vara som en Som en ringformad Nästan värld Ja, jag, jag vet inte, jag har sett så, så jäkla lite Men det ser inte ut att vara en klassisk planetstuk På den här eh, platsen Utan snarare någonting åt en ring Jag vet inte ja, vi, vi får nog återkomma till det senare, ska här senare Vid baren i, på det här stället Så utbyter vi också några ord med Alias Som eh, inte verkar ha så stor koll på, på no någonting egentligen Han är väldigt så. Här, Barsk och stolt och formell till en början. Men ju mer vi frågar, ju mer vi pratar med han. Desto mindre information får vi ut från honom egentligen. Han, han slänger sig väldigt, eh, väldigt mycket. Eh, vi får dock tillfälle att berätta om de här informationen som vi precis fick från de här två krigarna. Och för det så får vi också 250 XP. Så det är bara att tacka och ta emot. Eh, mannen innanför baren, Bartenden, eh, verkar också ha en historia med Nameless One och... Erbjuder sig faktiskt att sälja tillbaka Nameless Ones öga för en, för en summa pengar. Tyvärr så saknar vi just den summan just nu. Det är inte mycket som skiljer. Jag tror det handlar om någonstans kring 70 mynt. Så kommer nog att återvända hit ganska ganska snart. Men för nu så får vi lämna det där än. På en annan plats så träffar vi istället en person som kallas för Daikon. Eller Dakkon kanske. Han pratar på ett väldigt säreget sätt och kommer till en också från en ras som är rätt få till antal men sägs vara rätt stora krigare. Han visar också upp sina kunskaper och han utan att röra sitt svärd svingar fram och tillbaka endast med hjälp av tankekraft. Alltså. Han pratar också mycket om Sigil och om hur den här platsen är fördömd eller inte. Och när vår diskussion börjat ebbat ut och vi bereder oss för att gå så frågar hon. Så frågar han om han får ansluta, till, ansluta sig till oss. Och eh, anledningen då som han ger det är att våran väg inte är riktigt utstakad ännu som han uttrycker det. Och givetvis så får jag han eh, gå med oss. Eh, vi behöver all, all hjälp vi kan få känns det som. Och han verkar i minst sagt stridsduglig. Det här är här jag lämnar er nu den här veckan med en ny medlem i mitt nu tre man starka parti. Om man kan säga så. Eh, till nästa sagostönd utlovas lite mer eh, grundlig genomgång kring framförallt vår huvudkaraktär. Eh, jag ska använda den här journalen som sakta men säkert fylls på eh, under spelets gång och eh, försöka ge så mycket backstory och så mycket eh, st ja, statistisk information som jag bara kan. Eh, det finns ju lite att hämta där. Det känns som att vi behöver chockna på den här sagan lite nu och, Tro mig, jag läser många, många rader text men det är inte så mycket som fastnar. Jag blir, näst, jag blir nästan överväldigad över informationen som eh, väller ut över mig. Men, men, det blir nästa vecka. Ja, något helt annat det innebär en sagostund utan handling, Samson. Oj, spännande. Hur, hur, hur låter det? <laughs> Är det så mycket med sagostund i så fall? <laughs> ja, det, det är ju inom samma ramar i alla fall. Jag, jag pratade väl lite om det förra veckan att denna veckas sagostund skulle handla mer om karaktärerna i fråga. Lite mer statistik, lite mer siffror och jag använder den här journalen som man sagt i fyller i genom Planescape Torment. Då, som jag för övrigt spelade första gången här i sagostunden där det, där det handlar om i regel. Jag tror de allra flesta vet det nu faktiskt. <laughs> Vi är bra på att ropa ut dem inte, annat. Ja. Eh, journalen, som sagt, är någonting som jag skriver i. The Nameless One, min karaktär, han, han letar efter sin originaljournal, om man så kan säga. I och med att han inte har någon minne från sitt förflutna, så skulle det vara en väsentlig pusselbit att eh, lägga till pusslet, så att säga. och eh, Uh, I brist på det så har jag ju fyllt i en journal till den punkten där jag befinner mig nu i spelet. Och uh, den är, innehåller rätt mycket information redan nu. Uh, den ger ju dock rätt mycket... Den, den reser ju desto fler frågor samtidigt. så att, Även om jag tycker att jag blir klokare så får jag... Jag får tre svar så får jag fem nya frågor. <skratt> <skratt> ja, det, det blir... Lite konstigt där. men det är där jag har utgått från den här veckan. Min karaktär då, Nameless One, är en fighter i klass. Jag vet inte om det är något bättre eller något sämre än något annat. Jag valde det mest för att det liksom passar min spelstil för min första genomspelning, inbillade jag mig. Han är i nuläget på level 5 och han är väl ungefär halvvägs upp till level 6. Det tar en jäkla tid att levla i det här spelet har jag märkt. Jag tycker jag går och gör värsta questen och får in jättemycket XP och så händer liksom ingenting. Men är van vid de första stegen i japanska rollspel. De, de, de rollspel jag spelar rättare sagt så går det väldigt fort i början och så dalar det av ganska snävt mot slutet. Han är i alla fall en eh, människa, en manlig människa. Eller en man säger man väl kanske eh, Och han har i nuläget endast en typ av attack eh, Att svinga det vapen han med sig Och det här vapnet har gått från att vara en liten trubbig skalpell Till den stora vassa yxa som det är nu Dock måste jag säga att det är förbannat svårt att träffa den som man siktar på med den här yxan Så jag hoppas verkligen att det finns ett bättre vapen Att mina kunskaper och eh, egenskaper att vifta det här vapnet kan bli bättre längst vägen det står även att han har fem i lore, men jag vet inte riktigt vad lore innebär. Samson? Lore? Ja, lore brukar betyda alltså hur mycket av omvärlden som du har undersökt. Okej! Okay. Alltså typ bestiary och karta och sådant. Så lore, lore har ju en koppling till liksom omvärld. Mm. Man säger ju typ såhär, Star Wars har sin lore. Men då kan man kanske, kanske höfta i och säga då att jag har sett ungefär 5% av det här spelets miljöer. Ja, nu utgår det ju från att den här skalan går till 100 och så utgår det från, ja. från första början att jag har rätt, vilket kanske är fel också. Men du säger det till vidare då? Okay. Jag, jag, skulle, jag skulle tro att man här, i det här fallet syftar lår på dels liksom hur mycket människor du har träffat, hur mycket du har lärt dig om omvärlden liksom. Mm. Det kan ju vara allt från att du läser saker Som står på någon skylt Till att du kommer till den plats du inte har varit på förut Som ökar liksom den här lårmätaren Nån Någon ute som lyssnar på det här Vet ju definitivt vad det är Och kan säga, är den där jävla puckon Det är punkt, punkt, punkt Jag gärna hade, det Jag hade ju en kille på Twitter som jag kunde fråga Jag kommer inte ihåg vem det var nu dock Men jag kanske ska kanske skicka vägen en tweet till han har fråga hör du det är med lore? <laughs> ah, ja. Ehm um, vi går in lite ytterligare på siffror Min nameless one Han har 14 i styrka Vilket är mer än normalt Så även med visdom Eller vishet heter det kanske Också där över normalt 14 Constitution Vad blir det på svenska? Ja, grund Det, är det har ju göra med, med om du är god eller snäll Ska jag tro Okej, okay. ja ah, det är något annat tror jag Men vi kommer till det Den ligger i alla fall på 13 Och så gör även karisman eh, Båda de är också över normal eh, Min intelligens är dock på 12 eh, Och så <laughs> även min dexterity eh, Dexterity vet jag heller inte vad det är på svenska Men båda de ligger på 12 Och det är väl rätt så medelmåttigt får man lov att säga så Jag har ju skapat mig en karaktär Som är lite, lite brute Får man lov att säga Han, han, han slår först och tänker sen Kanske Dexterity brukar ha att göra med, med Räckvidd och liknande alltså, um, ja, alltså, Kanske därför jag, han inte träffas ofta Ja det kan vara det alltså, jag, jag minns att äh, Spelar du Torchlight så är det dexterity som avgör liksom Hur bra det är på att skjuta pil mm. så Det kan ju också vara typ, hur uthåller det Fast det borde ju vara typ, någon form av här stämmerna mm. Gud jag är mm. dålig på engelska Känner jag inte så vet vad dexterity betyder Nej men det är samma här vet du Jag är aldrig utgett mig för att vara bra på engelska då. Nej men det har ju jag, det är det som är det fint samma. <laughs> Ja. Jag har ju också någonting som heter Armor Class. Uh, utrustningsklass direkt översatt. Den ligger på 10 och där ger mig uh, 36 i uh, maximala uh, inte hit points men uh, oven oh, hit points blir det väl HP. Ja. Kort och... mm. ja, det är ja. mm. health points skulle jag väl kalla det. Sen kommer vi till det här som heter Alignment då. Uh, det indikerar på vart man, hur man sköter sig i spel och vilka val man gör. Och, om man beter sig schysst eller elakt. Karma kanske man kan säga. Mm Uh, nameless Ones karma är i alla fall neutralt i det här läget Och enligt statistikskärmen så tror neutrala karaktärer på att balanser mellan gott och ont De tror på den, de tror på uh, ja, balanser mellan kaos och ordning uh, De trädde sällan över gränsen åt något håll och ställer sig gärna upp mot dem som gör så Mm Sen kan man eh, gå in och läsa en liten kortare biografi eh, signerat Nameless One. Där man får ytterligare information och dessutom får man en väldigt personlig prägel på det hela. Eh, han skriver då att han tycker att han har vaknat upp i en konstig och väldigt obehaglig dröm. Han vet inte vem man är eller hur han kom till det här borhuset där han vaknar upp. Och inte heller hur han ska ta sig ifrån den här platsen och den här staden. Det står också klart här att Nameless One är väl medveten om sin förmåga att regenerera och därmed aldrig riktigt dör då. Han kan ju bli stucken slagen och slaktad men han kommer ju alltid tillbaka. Han vaknar upp på det här borrhuset igen när man dör och är tillbaka i god rätt så snart. Han beskriver det mer som en plåga än en förmåga dock. Inte minst med tanke på vad det här har gjort för hans utseende. Han har ju R och Jävelskap över hela sin kropp och saknar ett öga som vi fick veta från förra veckans avsnitt. Till sist uttrycker han också att han måste få reda på hur han blev den här eh, mannen eller rättare sagt den här varelsen som han nu är idag. Något inom honom saknas och han måste hitta det men han vet inte hur. Med mig i mitt party har ju också den här svävande dödskallen Morte. Som eh, han, han tar ju väl tillvara på det faktum Att han har sin mun kvar kan man väl säga <laughs> Även han Är ju en fighter, han är level 4 Men han har inte vidare långt gått Till level 5 eh, Istället för ordet human som det stod på Nameless Wonder, Så står det morte på morte. Vilket får mig att tro att Hans namn betyder lite mer än vad jag från början trodde Att det indikerar på att Han är någon annan varelse Kan man säga så mm. Ja han är ju mer än bara död Ja, precis. Eh, återigen till siffrorna så är Morte styrka 12, rätt så medelmåttigt. Men däremot är hans intelligens ett snäpp högre på 13. Och hans dexterity och constitution är på hela 16 pinnar. Vilket är långt över medel och också någonting som ger honom vissa fördelar. Eh, bland annat två extra hitpoints per levling. Då. Eh, han är dock varken vidare vis med sina 9 pinnar- eller inte heller någon... Han har inte heller någon vidare karisma. Eh, bottennotering på sexpinnar där. Så det, det är spridd av skuran när det gäller Morte. Ja, det är svårt att vara skärmig när man bara är en skalle liksom. <laughs> ja, vi kommer till det sen. Han har en rätt skön syn på värde, världen faktiskt. Totalt så har Morte 39 hitpoints eh, på den här lilla kroppen han har. Eh, och två poäng i sin armor -class. Det är väl inte så mycket rustning han kan bära med liksom... Det är väl en hjälm? <laughs> Munskydd kanske. <laughs> som attack så har ju Mortes sitt bett. Mortes bite som vi pratade om. Den fick ju också en uppdatering när vi kom över de här tänderna. Jag pratade om det i någon sagostund sen här. Till skillnad från Nameless One så är Mortis alignment och hans karma. Den är kaotisk. Lyckligtvis dock så är den lagd åt den goda sidan. Vilket ger en karaktär som tror knappast på någon ordning eller struktur men då och då gör han gärna goda dåd. Han är liksom lite så här punkig kan man väl säga. En snäll punkare. Ja, antihjälte tänker jag. Ja, lite grann. Ja, det är skönt att ha med han. En snäll punkare. <laughs> De flesta punkare jag har träffat är rätt snälla faktiskt. Ja, jo. Ja, kanske. <laughs> ja, i Mortes biografi berättar han att han har varit odöd i säkerligen flera hundra år. Efter en tid så tappar man nämligen begreppet om tiderum- berättar han, och även om dag och natt. Under all den här tiden så har Mårte tänkt en hel del. Inte minst på grund av att han har endast sitt huvud kvar. Då. <här> <här> och en av sakerna han har kommit fram till- under alla dessa hundra år av tänkande och grubblande- är att det är förvånansvärt mycket obscena gester och hån- man kan göra med endast med sin mun och sina ögon. <här> det är också tydligt ju mer man läser- att det här är någonting som Mårte går igång på. Att han... Reter upp och irriterar folk och får ut någonting av det. Eh, ibland endast genom att klicka med sin käke. Eh, han är en karaktär minst sagt. Han tycker också att det är rent beklagligt. Eh, tragiskt att folk är så deprimerade och rädda för döden. När de i själva verket aldrig testat på det. <går> Mårte tycker... <här> du får inte läsa. Eh, Mårte tycker inte att ha förlorat så mycket på det. Snarare har döden för han förändrat hans perspektiv och sättet han ser på saker och även här har han kommit fram till en del där den mest utstående delen handlar om hur få snabbkäftade karaktärer som faktiskt finns eh, likt hamna eh, han är dock noga med att punktera att han inte är ytlig utan endast att han inte förlitar sig på hopp eller filosofi för att nå sina mål eh, och finna sin mening ingenting är dåligt eller ont av sig själv säger han och eh, han har ju också en poäng får man väl säga han har en väldigt väldigt skön inställning till livet. jag känner att jag skulle vilja köra lite sån här... ja Sitta i en soffa och snacka med Morten en stund. <laughs> jag känner ju att en sån här jägerkväll <laughs> skulle kunna bli rätt kul med honom. <laughs> Precis. Ja, i senaste sågastunden så fick vi också ett nytt tillskott till det här partiet. Alldeles innan vi sa hej då för den gången så kom ju Dackon in. Och han är faktiskt en multiclass karaktär. Det vill säga att han är både en fighter och en mage samtidigt. Och det var väl rätt så genanskinligt att mitt förtroende och mina förhoppningar på den här karaktären var höga redan förra veckan. Och när jag läste igenom lite om hans statistik, hans bakgrund så är ju de här bara skjutit i höjden. Han befinner sig just nu då vi inte har gjort någonting alls med honom på level 3 och han är halvvägs till level 4. Eh, som bekant så är hans ursprung något luddigt men han är i alla fall en Githzerai. En lika sällsynt som eh, nobelt släkte krigare. Med sina 17 poäng så är Dackon också starkast i partet just nu. Och han har även imponerande siffror både i Dexterity och i Constitution. Både hans intelligens, visdom och hans karisma ligger på 13 poäng. Vilket fortfarande är övermedel. Och med det säger han också i nuläget den enda karaktären som ligger övermedel på samtliga punkter. Vi vet ju inte i nuläget vilka attack. Attacker eller spells som den här karaktären har eftersom vi inte har sett hon slåss ändå. Men eh, i sin hand så håller han dock ett Cerf Blade som förhoppningsvis kan hjälpa oss mycket och väl i framtiden. I dackons journal får vi inte lika mycket information som jag fått av de andra två. Hans text inleds med raderna. Mitt förflutna är för dig okänt och det är min vilja att det så förblir. Eh, han bär R som berättar om hans tid ute på The Plains. Han vill att vi ska veta att han har färdats långt och utan vila och med mycket tyngd på sina axlar. Hans ursprung ligger hos ett folk under ledning av vid en namn Surtimmon. Och eh, det var också så han blev en Gitzerai. Det är många roliga ord här. Eh, Jag tycker det är kul att höra dig försöka uttala det. Ja, det är väl halva nöjet med den här sagastunden nu känns det <laughs> som. Eh, den här Surtimmon eh, är tydligen någon som... Eh, som hjälpte det här Gith-Serai innan de själva visste av det faktiskt. att de kunde bli Gith-Serai. Från denna kunskap, denna information, föddes agerandet. Från denna kunskap och detta agerande kom frigörelsen. Därmed har Gith-Serai slutat vara slavar och blivit ett folk, står det. Han tillhör den obrutna cirkeln av Söratimon. Vad en Dacon säger eller gör så vet Söratimon om detta. Dacons hjärta tillhör honom. Det enda som återstår är vetskapen om, om honom själv. Och det här är en minst sagt trevande och rätt så luddig personlighetsanalys får man väl säga. Men det är precis som en Magus så tycker jag om det här mystiken bakom. E och, när man inte riktigt vet men han känns som en superintressant karaktär fortfarande. Det var så långt jag tänkte ta den här veckans sagostunden. En genomgång i våra karaktärer Även om det kanske inte varit vidare långt Eller att det hände vidare mycket För det gjorde det ju verkligen inte Så tycker jag framförallt under Mortes parti så, så fick man sig ett gott skratt I alla fall det, det, det är skönt att lära känna sina karaktärer Innan vi ber oss ut Och eh, på våra upptåg Som står inför dörren känns det, som. Men... det kan ju vara bra att mellanlanda också lite ibland Och bara att kolla läget som vi gör det nu Precis, det, var, det gjorde väl ungefär en liknande grej under 57-episoden minns jag. Mm. Uh, det här gjorde jag ju dels för att jag kände att det behövdes och så sen också tid, brist på tid. Nu säger jag inte att det här tog jättelitet tid att skriva ihop. men uh, jag behövde ju inte spela någonting innan i alla fall. Uh, det låter som att det är en plåga. Det har faktiskt blivit rätt kul att spela play in vill jag att alla ska veta. Det har kommit igång lite och framförallt när man använder den här journalen så får man en tydligare bild av all den man får en bra sammanfattad All den här texten som man får framför sig Hela tiden, för det är drygt att sitta och klicka och klicka Och läsa och läsa mm. Men när du får den så här uppstyckad Och de tar ju med det konkreta bara Då, då känns det genast bättre Så till er som startade och sen Vart skrämda Så power through För det, det, det börjar ju hända grejer Vad som händer det får ni höra i nästa veckas Saga Ja, som ni hörde säger jag alltså själv under den här sagastunden det är ett trick vi använder för att försöka spara den lilla tid vi har till det vi sysslar med. Men det ska nog gå bra ändå. Jag har inte en sån här jättelång sagastund att komma med. Det har inte hänt så mycket. Jag har spelat en hel del men ja, när jag inte riktigt kan med den här spelmekaniken och den här typen av spel. Så, så blir det ofta så att eh, jag, jag går mest runt och, och klickar Och kollar vad som händer Och det är väldigt tidsfördriv Väldigt mycket slöseri med tid Rent av eh, Senaste sagostunden fick ni en liten genomgång I hur mitt party ser ut Vilka som är med och deras bakgrundshistoria och så. Eh, gången för det där så träffar vi Den här dackon Den här krigaren som jag är lite imponerad av eh, Och det är väl där Vi tar vid denna gång Dakon, han är ju en sån här uh, gidsheraj. Eh, det här släktet som vi vet väldigt lite om men som det vilar en väldigt tät mystik kring. Eh, han pratar ju på ett speciellt sätt, ett speciellt språk som, som min nameless one har lite svårt att förstå. Eh, så min, mitt första uppdrag, eller det, det jag försöker med först så att säga, det är att lära mig hans språk bättre. Eh, det jag gör då är att jag letar upp en uh, gidsheraj townperson i The Hive, den här staden den befinner mig i och eh, låter eh, dackon och denna person prata så gott det går att observera där och eh, upprepar det här ett par gånger och till slut så klickar det till och eh, eh, Nameless One får lite eh, kunskap, han får också vissa minnesbilder eh, tillbaka. Tydligen så, så har dackon och Nameless One en historia som Nameless One inte vet av och det visar sig efter en rätt lång tid men det visade till slut ändå att eh, Nameless One faktiskt räddade livet på Duckhorn en gång i tiden vilket är extremt balt. och det visar ju också lite på att Nameless One troligtvis besitter betydligt mer stridsförmåga än vad vi tror. Eh, på tal om att minna saker så minns ni kanske att eh, vi i Smoldering Corps bara träffade bartenden som eh, höll på ett av eh, Nameless Fons gamla ögon. Eh, när vi var där då så hade vi inte riktigt råd att, eh, att köpa tillbaka till det där ögat. Han ville ha 500 kopparcoins för det. Eh, de sista eh, kronorna höll jag på att säga men de sista mynten har vi nu lyckats skrapa ihop och därmed har vi också råd att köpa tillbaka Nameless Fons öga. Eh, I en väldigt eh, obehaglig scen så... så beskrivs det hur Nameless One efter att betala de här mynten sliter ut sitt eget öga tar det här ögat som är förvarat i någon typ av glasbehållare och trycker det in i sitt eget öga och sakta men säkert känner hur trådarna i hans huvud knyter an till sitt gamla öga och han får också vissa minnesbilder från, sitt, från sin forna tid och dessutom lär han sig en hel del eh, nygammal teknik då eh, framförallt knutet till eh, strid vi fortsätter sedan till den sydvästra delen av The Hive, ett ställe som vi inte har varit på vidare mycket. Det är i alla fall, eh, största delen av det här området består av en marknad där man kan sälja och köpa och göra mer eller mindre prisvärda affärer. Vi går till en början runt mest och pratar med folk och försöker lära oss... Eh, vart allting ligger så att säga och orientera oss på den här kartan som till, till början i alla fall fortfarande är rätt så mörklagd i och med att vi inte har utforskat området vidare mycket. Vi träffar snart dock Craddock som vi har träffat en gång tidigare. Han har nu problem att eh, sköta sitt arbete. Han är eh, in charge. Han, han bestämmer över eh, frakt eh, frakt. Vad säger man? Han sköter fraktandet av produkter in och ut från den här staden och en av hans anställda har inte dykt upp och gjort sitt arbete idag. Denna person ber han oss lokalisera och informera. Personen i fråga heter Jihelaj och vi hittar honom som många andra faktiskt utanför Smoldering Corpse Bar. Vi springer dit tillbaka till sydöstra delen måste det vara då, av The Hive och prata med han helt enkelt och blir belönade av både han och av Craddock faktiskt. Bland folket vi pratar med så träffar vi också en, en liten skiv som har klätt ut sig till en sån här dastman Och det här är något som Norrach en gång i tiden talade om. Den här skiven han, han upptäcker vi ganska snart. När vi ställer han frågor och när vi pratar med han så märker vi ganska snart att han faktiskt inte vet vidare mycket om egentligen någonting. Utan han slinger sig mest och ger rätt uppenbara och genomskinliga svar. Han försöker ju också senare stjäla våra pengar genom sina fickskyvkunskaper och precis som förra gången där hände så observerar vi först och lär oss eh, med hjälp av det eh, lite mer fickskyvfärdigheter innan vi, eh, ja, vi, vi gör ingen stor grej av det. Jag tror inte det är många koppar men inte han får med sig och eh, vi lämnar han bara där en så att säga. Runt den här marknaden så finns det också givetvis en hel del olika försäljare. Och en av de här försäljarna lyckas faktiskt lura på oss en så kallad... Alltså en tam limlim. Någon typ av stor mygga eller moskite eller vad man ska säga. Som, som vi köper och som, som följer med min nameless one i, i fortsättningen det verkar som. Jag blir informerad att jag inte borde vårda den här husdjuret och eh, inte attackera det för då kan det bli rätt elakt jag har fått höra så vi får se om man kommer till användning men det är ju rätt mysigt ändå att ha en flygande som omkring mig det är lite kul vi träffar därefter en rätt så bedrövad man han kallades eh, Cryer of S. Anon och när vi pratar med han så får vi reda då på att han är ledsen över den gamla staden Essanon tillsammans med en hel del andra. Eh... Ni kanske minst det här gamla monumentet Alldeles i början nu var i The Hive eh, Dustman Monument kallas det Och vi erbjuder han att rista in den här staden På en av minnesstenarna där Och han blir ju givetvis väldigt glad När vi försöker hjälpa han i hans sorgearbete Och eh, vi, får, vi blir också belönade för det här Vi pratar ju om med den här mannen Som så findet heter Death of Names Och eh, han, han hjälper oss att rista in eh, den här stadens namn på en av stenarna. Och vi blir belönade av eh, den, den sörjande personen. Efter det lilla sidospåret så fortsätter vi norrut till den eh, nordvästra delen av eh, The Hive. Och direkt när vi kommer hit så träffar vi en man som kallas Mar. Och han ber oss att eh, lämna en låda till en man som heter Kuatra. Eh, som Befinner sig i en, en butik i närheten av Smoldering Corpse Bar. Och eh, vi går dit med den här lådan för ändamålet att eh, lämna den här till den här mannen. Coatra vill dock inte ha den här lådan. Det visar sig nämligen att den är besvärjad. Och han tackar bestämt nej till, till den här låda givetvis. Vi får en, en liten belöning ändå. Men vi sitter på ett problem här i att vi har eh, en eh, besvärjad låda i vårt vår ägo. Vi får dock tips från den här Coatra att vi ska ta den här lådan till en person som heter Brasken istället. I sin tur meddelar Brasken att vi ska ta den till en person som heter Chilandra. Chilandra vidarebefordrar oss sedan till Aola och det här är en väldigt lång, dryg och fast ganska enkel process så jag väljer att inte gå in på den vidare mycket. Det slutar hur som helst med att vi till slut kommer tillbaka med, med den här lådan som nu har blivit eh, av eh, till, till Mar och eh, han befinner sig inte riktigt på samma ställe här men när han får syn på oss så blir han jätterädd. Och eh, han fruktar för sitt liv och ger oss därför en hollow axe. En yxa som eh, Nameless One väntar på tillfälle att få använda. Jag har inte lyckats testa det än. Eh, dessutom får vi 500 koppar mynt och eh, ja, vi blir riktigt belönad helt enkelt. Alldeles i närheten av den här Mars så har vi också en man som heter Porpiron. Och eh, ja... Han är jävligt förbannad helt enkelt. Hans halsband har blivit stulen av ett gäng skivar som nu håller till, ja, ni gissar ett utanför Smoldering Corpse Bar. Eh, vi blir eh, ombedda att gå dit och ta ett dug med det här och det är alltså tre skivar till antalet som eh, vi får besegra. De bär alla röda kläder och är inte så svåra att identifiera. Kyvarna bjuder dock upp till kamp rätt bra måste jag säga Och eh, vi får faktiskt lite problem eh, Duckon får ju visa sina färdigheter för första gången egentligen här Och eh, han, han visar sig vara användbar Framförallt så är det användbart att ha tre rätt stridsdugliga eh, krigare samtidigt Som då kan ta i tur med en en och en så att säga Och därmed slippa bli crowded som man säger om man pratar engelska vi lyckas då till slut besegra de här skivarna i alla fall och vi återvänder till eh, Porbron som, eh, som tackar så mycket och belönar oss rikligt för, för vår nobla handling. Förutom den här uh, finansiella belöningen så att säga så, så visar det också att den här Porbron faktiskt är en är rätt duk duktig eh, krigare som, som kan en hel del om vapenhantering och han får faktiskt lära oss en hel del eh, som, som då höjer eh, alla mina partymedlemmars förmågor knutet till vapnet då. Eh, Till en viss punkt i alla fall och det är väldigt välkommet och det kommer väldigt väl till hands. Och som ett bevis på att det här, uh, The Hive inte är ett sånt jäkla trevligt ställe att hänga på så, så möter vi ganska snart ännu en kyv som försöker stjäla från oss genom att använda sina fix kunskaper eh, Flies heter den här personen. Eh, vi pratade med honom för en stund och när vi, när vi går så märker vi att han, han försöker stjäla från oss och eh, ja, vi, vi, tar, vi observerar lite till och eh, efter det så är vi inte lika snäll mot, mot Flis utan vi, vi, vi förintar honom helt enkelt om man ska använda de orden. Efter de här alla stridigheterna dock så känner vi att vi behöver vila upp oss och lyckligtvis finns det en, en byggnad i närheten eh, rätt så centrerat på den här kartan vi befinner oss på. Eh, Flophouse kallas det och här kan vi faktiskt också vila upp oss. Det kostar dock pengar. Men eh, vi känner att det är en väl investerad eh, slant som vi lägger upp. Innet i den här byggnaden så träffar vi också en man som heter Arlo. Och han behöver hjälp att göra sig av med en person som kallas Nestor. Eh, vi erbjuder oss att hjälpa den här personen. Eh, och söker upp då den här Nestor. Eh, alldeles nordväst om, om det här huset vi befinner oss i. Eh, när vi pratar med han. Vi, vi kan ju också välja att eh, mucka gräla så småningom för inte han. Men vi försöker vara lite diplomatiska här och eh, det visar sig att det som stör nästor och det som gör att han inte vill ge sig av det är att han inte kan hitta sin gaffel. Han har blivit bestulen på den här gaffeln och han vill så gärna ha den tillbaka. Det ska väl också sägas här att Nestor är en ganska hetleverad person och eh, en av de anledningarna till att jag väljer att köra diplomatiska spel är att det känns som att det här kan vara ett så eh, tuff person att hantera i, i strid. Så vi bestämmer oss istället för att försöka hjälpa Nestor att hitta den här gaffeln. Och det tar inte lång tid heller innan vi hittar en person som kallas One Air som, eh, som visar sig vara den skyldige Och vi är inte lika diplomatiska i den här situationen Utan vi, vi, vi dödar honom på stående fot eh, Så att säga Och eh, återvänder till Nestor med hans efterlängtade gaffe nästa blir väldigt tacksam Och eh, förutom den här belöningen som vi får Så får vi också, kommer vi också över en Obsidian earring Som jag väljer att sätta på min Nameless One och den sista personen som vi träffar här eh, innan vi fortsätter vidare det är en person som kallas Mult. Eh, och han pratar en hel jäkla del faktiskt om att eh, samla kroppar på det här området. Och han kan också lära oss det här, verker det som i alla fall. Det är ingenting jag är intresserad av dock. Så, så vi lämnar Mult efter en, en, en kortare konversation och fortsätter istället eh, till, ett, till ett ställe som kallas Ragpickers Square. Och Ragpicker Square som ligger lite norr äh, från där vi kommer ifrån äh, är ju inte ett mindre konstigt ställe än de ställena vi tidigare har, har varit på så att säga. Äh, bland det första som händer är att vi träffar en Marrow Fiend eller Fiend, jag vet inte hur man ska uttala det där äh, som tydligen tror att vi är död och försöker ta en tugga av oss. Det var ju inte direkt väntat kan jag säga. Vi noterar att den här personen, han har en fingerbone i sin, i sin mungipa och vi är ja diplomatiska och förhandlingsbara som vi är så erbjuder vi eh, den här personen en ny, en ny tugga av oss att säga om vi kan få det här Fingerbone. Och det är ju då givetvis att vi får en belöning i, i det här Fingerbone. Eh, som vi då. Er, som, vi, som Nameless One då använder för att ersätta sitt, sitt gamla finger. Och den belöningen som, som väntar av är en mämpas Biting Ring som satt på den här gamla fingret. Alldeles bakom den här personen Marrow så finns det ett hus som vi går in i lite på vinst och plus. Ehm, väl inne så. Är, finns det mest bara en massa skit egentligen, det är massvis med, med föremål att plocka upp, men det är mest bara skrot och kol cool egentligen. Ehm... Cool, kanske man inte säger, men mest skit, om man säger så. Då. Ehm... Det vi upptäcker dock, till vår stora förvåning, är att när vi väl gått in så finns det ingen utgång. Vilket är lite snopet, minst sagt. Ehm, efter en liten stund dock och när vi liksom har börjat förstått allvaret i det här så dyker en kollektor vid namn Vlask upp. Och ganska snart så hamnar vi i konflikt med dem och börjar slåss med han och hans underhuggare. De bjuder upp till kamp visserligen men med Nameless Ones nya yxa och de här nya förmågorna som vi har lärt oss på den här vägen så blir det ingen större... Strid utan det, det går rätt fort ändå Även om de verkar kunna svinga sina svärd rätt bra När alla är besegrade och när alla, när alla har fallit så, så är det en av kropparna som lämnas kvar Som håller på en sån här portal key, Och den då kan vi använda för att ta oss ut Från här äh, lilla fällan som vi, som vi gick i en lite trevligare person som vi stöter på i det här området också det är Ratbone som ganska snart berättar att han kan, faktiskt kan träna oss i våra skivkunskaper för 50 mynt. Och det här är någonting som vi accepterar och vi, vi lär oss också en hel del förmågor över det här. Kort därefter så träffar vi Ratbones chef som heter, eller kallas i alla fall, Sharegrave. Och vi, vi pratar lite med honom och framförallt pratar vi om Farod. Fast eh, någonstans vill jag minnas att jag blivit varnad att jag inte ska prata så mycket om, om den informationen jag sitter på. Utan mest eh, försöka fånga in ny information. Så jag slingrar mig lite på de här frågorna som jag får. För han frågar mycket om Farod själv. Den förklaringen jag ger till, till det är att... Eh, den här Farod, jag säger att han har stulit någonting för, från mig och att jag vill eh, få det tillbaka. Eh, kort därefter så erbjuder jag eh, Sharegrave att eh, ta reda på vart Farod får alla kroppar ifrån. Eh, lite osäker på vad det här innebär men jag har mina misstankar och kommer väl också nå svaret ganska snart. Men det här är ingen quest som, eh, som, som kommer lösas idag kan jag väl eh, avslöja väl utanför så fortsätter de här galenheterna som har lite synonymt med det här stället och eh, en rätt så galen eh, collector kallas Yellowfingers och när vi pratar med honom så, så påstår han att den här skallen som flyter omkring Mårter då eh, tillhör honom eh, jag väljer att ta ett steg tillbaka och eh, försöka lämna det här stället eh, rätt så fridfullt och eh, observera därmed den här Yellowfingers pickpocket-skills eller pickpocket-attempt står det rättare sagt. Men efter vi har noterat denna förmåga och fått den, den, den information som vi behöver så avsluter vi denna collector ganska brutalt faktiskt. Ett litet mer eh, fridfullt uppdrag får vi från en lite mer fridfull person vid namn eh, Nodd som också han är en collector. Han försöker få tag i sin syster och eh, ni behöver kanske inte en gissning heller för att lista ut vart den här systern befinner sig. Eh, jo, runt Small Ring Corpse Bar. Jag har sprungit som en eh, boll höll jag på att säga. Men jag har sprungit fram och tillbaka där som en bumerang hur många gånger som helst nu. Eh, flickan fråga kallas Amaryse och är en eh, mörkårig kvinna med väldigt eh, lysande eller skrikande kanske man kan säga lila kläder och när vi pratar med henne så, så ger hon ganska snart en eh, massa pengar till oss som vi ska då, ge till Nodd och det visar sig då att problemet som nåd hade det var mest på det finansiella planet när väl sedan återvänder till, till Nod och berättar om hans syster och att de att mår bra och allting sånt och ger hon de här pengarna hon skickar med oss så blir vi också belönade av Nod vilket är rätt skönt för en springpojke som jag har som vi tenderar att vara lite då, då I närheten av den här platsen som vi befinner oss på sen så, så finns det en liten hydda och i den här hyddan så finns det en... Ja, till synes just nu i alla fall ganska snäll kvinna som kallas Mebeth Som låter oss vila på den här platsen Hon hjälper eh, Nameless One att, eh, att hila sig själv eh, Och dessutom får vi reda på så kan hon lära oss någon typ av art Eller någon typ av förmåga då. Och eh, det visar sig att den här kvinnan kan träna Nameless One till att bli en mage men det här är ingenting jag har gjort än Utan jag har sparat alldeles innan Det här träningen ska påbörjas Så hur det går Det får ni höra i, i nästa sagastund Helt enkelt Det var lite konstigt att sitta här och prata för mig själv Men jag börjar väl bli van Vi har ju alltid den här jakten på tid Att, att slåss emot Nu ska vi till sagostunden som bjuder på en minst sagt kontroversiell överraskning. Uh, nu får du ta ett steg tillbaka Samson för nu ska jag tala direkt till Planescape Torment. Oj, okej. Okay. Hej Planescape Torment. Uh, jag har bestämt mig för att göra slut. Det funkar inte helt, det funkar inte helt längre. Jag, jag vet att du har jättemycket att säga och jag vet att du har jättemycket att ge men jag orkar helt enkelt inte. När jag vaknar på morgonen och inser att jag måste spendera tid med dig och med, din, med dina karaktärer och dina rader text då känner jag en sån ångest. Jag våndas inför de stunder där jag måste sätta mig ner med dig och så borde det inte vara. Och så kommer det inte bli. Jag säger farväl nu. Jag har fått nog och jag orkar inte mer. Vi kanske skulle fungera bättre i en annan tid under andra förutsättningar men inte just nu och inte här. Det är inte du, det är jag och jag lämnar dig nu. Ha ett bra liv med någon annan, ditt as. Oj. Så är det, Samson. Det är väldigt kontroversiellt och jag, jag hoppas att det inte retar upp allt för många. Men... Eh, Plainscape Tormant funkar inte för mig. Det, det, det gjorde bara inte det. Jag... jag jag vet att det säkert finns ett jätteepiskt och skitbra spel någonstans där bakom alla rader text. Men det är ju de där raderna texter jag inte gillar. Och varenda en som säger att det är ett sånt bra spel säger att det är just den där raderna text som är så bra. Och det, det, då blir det fel för mig. Och det, det, som sagt, det, det som var kännetecknande det som gjorde att jag fattade det här beslutet till slut. Det var ju att jag vaknade upp. Och det var? Jag tror det var, var det måndag den här veckan, alltså för två dagar sedan. Och liksom Kände riktigt jävla jobbig ångest Över att jag behövde sätta mig ner med det här spelet igen Jag fick ju en, en, en freebie Förra veckan i att du var på Gotland Och allting sånt Och det var, det var med handen på hjärta riktigt skönt Okej okay. um, Ja alltså jag, jag känner ju lite så här Anders um, Det är väldigt tråkigt att det, att det är så du upplever det att, uh, Dels att det känns som ett arbete Att du inte vill göra det Mm Uh, och det, det är jättetråkigt för dem som Verkligen vill höra uh, Planescape Torment. Precis. Samtidigt så känner jag lite så här att Du har Egentligen Ingen skyldighet att spela ett Spel du inte vill spela Nej, nej jag vet men jag, jag lovar ju grejer När jag åtar med grejer och jag tycker inte om Att bryta löften, det är väl där det handlar om mm. uh, Nu Och jag har väl Vi har väl inte brutit löften Egentligen och de gånger vi har tenderat Att göra det så har vi alltid försökt kompensera Mm. och liksom lite plåster på såren och inte helt oväntat så har jag också ett plåster i bakfickan här Jag har tänkt försöka stress, inte stressspela, men väldigt snabbt spela igenom Final Fantasy 5 Sen är det så att alla spel är inte för alla och är det någonting som du börjar spela och känner att fan, det här var inte kul alls spela inte det. Nej, alltså... tvingar inte genom ett spel som du tycker är kul Nej, exakt